Sebelum kita lanjutkan kemarin ada satu kosakata yang kita lewati di halaman 102 paragraf yang ketiga dari atas ya Ibnu Battal Al-Mughawir. Battal pahlawan, Al-Mughawir pemberani. Kemudian kita lanjutkan kita masih dalam pembahasan tentang eh, adab dalam masalah memberikan nasihat yaitu dengan Ya, menyebutkan kelebihan Yang ada Pada seseorang ya, Pada orang yang hendak dinasihati Maka Semisal dengan hal ini Adalah perkataan Bani Israel Yaitu kaumnya Maryam kepada Maryam Dengan mengatakan Ya ukhta haruna Makana Abu kimra'a sawin Wa makana umuk ibariyah Wahai saudara perempuannya Harun dan Harun di sini bukan saudaranya Musa namun Harun saudaranya Maryam. Kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan orangnya. Ayahmu bukalah seorang yang buruk dan ibumu bukalah seorang pelacur. Maka di sini terdapat adab cara yang cerdas dalam memberikan nasihat karena makna kalimat ini adalah wahai saudara perempuan seorang yang saleh yaitu Harun saudaramu adalah Harun adalah seorang yang saleh demikian juga ayahmu telah termasuk orang yang saleh bukan laki-laki yang bejat ibumu bukan pula seorang pelacur fayajtur biki maka selayaknya bagimu untuk menjadi wanita yang menjaga kehormatan Selayaknya engkau menjadi wanita yang beriman dan wanita yang salihah Tidaklah pantas bagimu untuk melakukan perbuatan yang haram Meskipun kecil apalagi yang besar Fahakadayu khatubu anna sudemikalah adab dalam berbicara dengan orang lain Ye, maka ketika kita ingin berikan nasihat Kepada orang lain ye, Maka etikanya adalah Ingatkan mereka bimafihim Kelebihan dan keunggulan yang ada pada mereka Dan kelebihan yang dimiliki oleh Naya moyang mereka Berupa kebaikan dan kesalehan. kesalahan Maka Maka Setelah diingatkan semacam ini Maka peringatan ini Akan mendorong mereka Untuk menghidupkan Warisan nenek moyang Bapak dan kakek mereka Maka contoh memberi Maka memberi nasihat yang tidak benar ya, Adalah Amma tia ila Adapun jika anda mendatangi seorang Yang mau dikasih nasihat kemudian setelah itu Anda katakan badannya ayahmu orang yang bejat, kakekmu maling, pamanmu koruptor. paman dari jalur uh, is, uh, dari jalur ibumu laki-laki hidung belang. Muka dimanya itu. Nah. baru setelah itu ngasih nasihat, kamu jangan ikut-ikutan gaya nenek moyangmu kayak gitu ya. Nah, maka ini Ya, bukan cara yang tepat dalam memberi nasihat, meskipun kalimatnya nasihat, jangan kamu jangan ikut ikutan bapakmu, ibumu ya Brengsek semua kayak gitu ya. Nah, <tawa> fal tar anamislah ada yastaji bulaka. Maka apakah cara nasihat semacam ini akan menyebabkan orang yang diberi nasihat merespon nasihat anda? Tentu jawabannya sekali-kali tidak akan merespon. Pokon dia akan tambah marah nih. kelakuan ibunya bapaknya gini-gini disebut-sebut ya. Ini bukan ya kemudian dia malu boleh jadi dia akan semakin tambah tersinggung. Hal tarahu yalinu fi adai ka. Apakah orang dipernaseh dengan cara semacam ini dia akan melembut dan melunak di hadapan Anda? Hal tarahu yuhibbuka apakah anda kemudian Punya anggapan dan sangkaan Dia akan suka dengan nasihat anda Suka pada anda dan nasihat anda Jika demikian cara memberi Nasihat, meskipun konten Nasihat benar 100% Ini cara yang tidak benar Dalam memberi nasihat Kemudian Contoh adab di Yang lain dicontohkan oleh Sahabat Jabir radhialanhu ketika beliau berbicara dengan Ibnu Abbas, sepupu Nabi SAW alaihi wasallam, berarti ahlul bait, keluarga Nabi. Lamadhhaba ilaihi Ibnu Abbasin tatkala Ibnu Abbas datang ke rumahnya Jabir untuk mencari ilmu yaitu mendengar hadis dari Nabi. Maka Jabir mengatakan kepada Ibnu Abbas wahai anak paman Rasulullah Apa yang mendorong untuk datang Tidakkah sebaiknya Engkau mengutus seseorang Untuk menemuiku Untuk memanggilku Sehingga akulah yang datang Dan soan ke tempatmu Fayaqul Ibn Abbas Maka Ibn Abbas ee, Mengatakan ee, Akulah yang selayaknya Seharusnya datang kepadamu karena aku yang butuh, aku yang perlu dan karena aku adalah orang yang mencari ilmu dan rayang dan ilmu itu selayaknya didatangi dan bukan mendatangi fa haqqan innahu adabun maka uh, maka sungguh apa yang dipraktikkan oleh dua sahabat nabi ini dua-duanya adalah adab Ya, di sini kita jumpai adabnya Adab terhadap Keluarga Nabi ya, Adab terhadap Keluarga Nabi Maka Jabir mengatakan ya, Anda tidak perlu repot-repot Tidak -repot, ya, perlu susah-susah Harusnya saya yang soal Apa yang anda perlukan di Dalam rangka ya, Memuliakan keluarga Nabi wassalam, Dan Ibnu Abbas adalah Keluarga Nabi dan di sini kita jumpai Ibn Abbas Juga adalah orang yang tahu diri dan tahu menempatkan diri Kita lihat pada diri beliau Ada seorang yang menuntut ilmu ini Ada seorang penuntut ilmu terhadap gurunya dan orang yang ingin dia ambil ilmunya nah, Dialog antara Jabir dan Ibn Abbas ini Nah wahu yakulul zaid ibn zhabid Dijumpai hal yang semisal Antara Zaid bin Sabit dengan ibnu Abbas Wabinahwi yujib Ibn Abbas Aydhan Dan jawaban ibnu Abbas kepada Zaid bin Sabit pun Mirip seperti itu Maka ada dialog yang bisa Luar biasa, bisa hampir sama Persis Padahal orangnya berbeda Padahal orangnya berbeda Antara Jabir bin Abdullah dengan ibnu Abbas Demikian juga Zaid bin Sabit dengan ibnu Abbas itu bisa kurang lebih kata-katanya sama Jabir ketika didatang Ibn Abbas mengatakan Kenapa anda repot-repot Anda anak paman Rasulullah Wasallam Maka Zaid bin Zabit pun Sama persis Padahal tidak ada Kesepakatan di antara mereka berdua Itu bisa sama persis Berkata seperti itu kepada Ibn Abbas Wahai anak paman Rasulullah anda cukup mutus orang manggil saya saya akan datang jabatan apa juga sama persis sayang selayaknya yang pantas yang datang ya, maka demikalah hasil didikan Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam demikalah hasil penanaman adab yang telah diberikan oleh sang guru sang nabi sang rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya'kudu Ibn Abbasin Satu ketika Ibn Abbas Memegangi rikapnya Zaid bin Thabit uh, Memegangi da, ma, Pelananya Zaid bin Thabit atau da, Tempat tumpuan Untuk naik ke pelana Sedangkan Zaid mengatakan kepada Ibn Abbas Tanah menyingkirlah wahai Ibnu Abbas, jangan seperti itu. Menyingkir saja ya Ibnu Ammi Rasulullah wahai anak paman Rasulullah. Namun Ibnu Abbas pun menolak permintaan Zaid bin Sabit Dengan mengatakan hakaza nafa'alu bi ulama'ina wa kubara'ina, sepertilah kami menghormati orang-orang yang berilmu di antara kami dan orang-orang orang-orang yang orang-orang yang, yang besar di antara kami. Ini. maka kita jumpai ulama-nya, bukanlah orang berilmunya, bukanlah orang yang Gila penghormatan namun Penuntut ilmunya juga adalah orang yang tahu diri. Ya, rika maknanya matuda fihi arijelu ya, benda yang dipakai untuk di setelah menapak ya, telapak kaki untuk kemudian naik ke atas punggung kuda. Wahsah dan para sahabat atau adalah anhum adalah mereka menggunakan ha ya, dan now amin anwa'il itharah cara-cara semacam ini itu cara, cara membangkitkan semangat membangkitkan emosi dalam hal ini emosi untuk ya, emosi ya, untuk berbuat baik dengan diingatkan tentang kelebihan dirinya dan nenek moyangnya ya, Maka ini adalah cara-cara yang digunakan oleh para sahabat Maka lihatlah dialog Ibn Abbas bersama Khawarij Ibn Abbas mengingatkan mereka tentang kelebihan dan keunggulan Ali Yang diperangi oleh Khawarij namun dengan cara yang cerdas Dengan cara yang samar bi Biasulubi rajulin wa'in dengan gaya bicara seorang yang sadar, faham dan cerdas Ibn Abbas bercerita Saya masuk menemui mereka ya, Khawarid yang ini mengkafirkan Ali dan membuat keonaran Saya temui mereka di pertengahan siang Dan mereka ketika itu sedang istirahat siang Kau ilun dari kata-kata kau -kata, ilulah Waktu istirahat siang Maka aku mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun menjawab dengan mengatakan marhaban bika, ya ibnu Abbasin, selamat datang untuk anda wahai ibnu Abbas. Apa yang menyebabkan anda datang? Maka lihat ibnu Abbas mengatakan ini, membantah kawarit dengan uh, cara yang cerdas dan uh, dengan cara yang tidak jelas, cara yang disamarkan yang menunjukkan. Cerdasnya beliau Aku datang kepada kalian Dari sisi para sahabat Nabi SAW Dari sisi menantu Nabi Dan kepada mereka para sahabat Nabi Tullah Al-Quran Dan mereka para sahabat Nabi Adalah orang yang paling berilmu Tentang tafsir Al-Quran dibandingkan kalian Dan tidak ada di tengah-tengah kalian Satupun sahabat Nabi La ubalirukum mayaquluna wa tukhbiruna bima taqulun akan ku sampaikan kepada kalian apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi dan tolong kabarkan kepadaku apa yang kalian katakan Sumaqal kemudian Nafas berkata kepada mereka khawatir tolong kabar, katakan kepadaku apa yang kau permasalahkan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak paman Rasulullah yaitu Ali Maka lihatlah perkataan Ibn Abbas Bagaimanakah dia membangkitkan Hamasah semangat untuk cinta Kepada Rasulullah Wasallam Di tengah-tengah khawariz yeah. Beliau tidak menyebut Ali dengan mengatakan Ali yeah. Namun menyebut Ali dengan mengatakan Menantu Rasulullah Tiganya kalian memerangi Menantu Rasulullah yeah. Ibn Abbas menyebut Ali dengan Mengatakan anak paman Rasul Tiga-tiganya kalian ribut dengan anak paman Rasul Maka ini cara yang cerdas ya, Untuk memberi nasihat ya, Dipancing emosinya ya, Kecintaannya dengan dengan hal yang disepakati ya, Mereka semua sepakat dengan Rasulillah ya, Yang tidak disepakati adalah ahli Nah diingatkan Ahli itu menantunya Rasul Ahli itu anak bamannya Rasul ini, masa sekalian tiga-tiganya ribut dengan Ali bahkan memerangi Ali. Wa annalladziina yuqatiluna sunnya pihak yang mereka perang yaitu Ali adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menantu Rasulullah. Kemudian lihatlah perkataan Ibn Abbas kepada mereka mereka khawat ketika mereka ingin ya yeah, Memperbudak wanita-wanita yang beriman karena mereka yakin ini kafir. Maka Ibn Abbas mengatakan, apakah kalian akan memperbudak ibu kalian Aisyah kemudian kalian akan menghalalkan kemaluannya, sebagaimana kalian menghalalkan perempuan-perempuan yang lain, padahal dia adalah ibu kalian. Padahal dia adalah ibu kalian. Fahamkan maka sungguh ini adalah kecerdasan dari Ibn Abbas. Ketika melakukan negosiasi Dengan Dengan khawarid Dan menghentikan pemberontakan Mereka dan kerusuhan yang mereka Lakukan dan hasilnya Ribuan dari Orang-orang khawarid ini Sadar Karena cara-cara yang cerdas Yang pandai Cara-cara yang cerdas yang Dimiliki oleh ibnu Abbas Diantaranya adalah dengan memancing emosi Memaksa emosi untuk kecintaan terhadap Rasul dan seterusnya Kemudian di antara Cara berbicara dan cara berdialog Yang penuh dengan adab Adalah ingatkan orang yang anda bicara Dengan hubungan yang mengikat antara anda dengan dia Yang menyatukan anda dengannya Sehingga dia ingat akan hubungan dan relasi ini oleh karena itu maka wamin sana, Dia akan melunak kepada anda Jika Allah menghendakinya Dan para nabi dan orang-orang Orang-orang yang, yang salah Mereka menempuh Cara semacam ini dalam berbicara Maka anda jumpai Hal semacam ini Dalam perkataan banyak sekali Mereka para nabi Ketika mereka mendakwai kaumnya Ya, maka mereka Bolak-balik mengatakan Wahai kaumku Kita ini masih satu artinya ya, Wahai sukuku Kita ini artinya wahai orang-orang Yang aku dengan anda Masih satu keluarga besar ya, Masih satu keluarga besar Aku adalah bagian dari Kalian Maka karena aku adalah bagian kalian Maka ajaan Ini adalah semata-mata menginginkan kebaikan Dan bukan menginginkan keburukan demikian juga eh, perkataan Harun kepada Musa AS ketika na na Nabi Musa pulang dari Gunung Tursina untuk munajat dan berjumpa dengan Allah maka Musa kaget dan tersinggung dan marah besar melihat Bani Israel menyembah patung anak sapi Ini, maka eh, Musa beranggapan bahasanya Harun tidak melaksanakan tugas Dengan baik menggantikan posisi Musa untuk membimbing Bani Israel Maka Musa marah besar Kepada Harun Ini. Di antara uh, Bentuk marahnya Adalah Musa Sampai-sampai memegangi Tinggutnya Harun Maka lihat uh, Dialog uh, Harun Kepada Musa Ya benar ummi Wahai anak ibuku, wahai anak ibuku, ini kita ini saudara kandung, masa jenggot jenggot ku di tarik tarik seperti ini, maka diingatkan dengan ini, hubungan yang ada antara posisi ini, diingatkan status keluarga dekat ini, satu rahim satu ibu, ya benar um wahai anak ibuku, la takhud bilah yatil walabi rosi. Janganlah engkau tarik-tarik engkau pegangi jenggotku dan rambut kepalaku. Ini. Maka ini, Harun ini, berdialog dengan Musa meminta uh, upaya untuk meredakan amarah Musa dengan cara mengingatkan Musa hubungan antara dia antara Harun dengan Musa. Kita adalah saudara satu rahim. Ini Demikian juga Al-Khalil Ibrahim AS Berkata kepada Ayahnya ketika mendakwai Ayahnya Ya abadi wahai ayahku Janganlah engkau menyembah setan Senyata Setan itu durhaka Kepada Allah Ar-Rahman Wahai ayahku Sesungguhnya aku khawatir Azab akan menimbamu Dari Allah Ar-Rahman Fatakuna li syautani Waliyah Sehingga jadilah engkau Menjadi kekasihnya setan Maka digunakanlah bolak balik panggilan ayahku Ayahku Ini mengingatkan dengan Mengatakan si ayah Pastinya adalah nasihat seorang anak Yang cinta dengan ayahnya Yang bermaksud baik untuk Ayahnya dan bukan Bermaksud buruk untuk ayahnya Dan di sini kita jumpai nama Allah dipilihlah Ar-Rahman. Dipilihlah nama Allah Ar-Rahman dari dan tidak dipilih nama yang lain. Ayahku aku khawatir azab dari Allah Ar-Rahman Menimpamu mu. Fataku nali waliyah. Kenapa dipilih Allah Ar-Rahman? Ini menunjukkan betapa jeleknya perbuatan itu. Sampai-sampai adat yang maha penyayang saja Sampai menimpakan azab Maka adat yang demikian besar sayangnya Itu sampai menimpakan azab Maka ini tidak akan terjadi ketika Kecuali perbuatannya adalah Kurang ajar sekali Kurang ajar sekali Kenapa? Karena dia adalah adat yang maha penyayang Maka ini disebut al-Rahman Untuk mengatakan Perbuatan itu Yaitu kemusrikan itu perbuatan yang sangat-sangat jelek sekali Sampai-sampai zat -sampai yang maaf penyayang saja Menimpakan azabnya Itu tidak akan terjadi Kecuali kelakuannya betul-betul kebangetan ya, Kalau tidak kebangetan zat yang maaf penyayang Tidak akan ya, ya, Tidak akan Kemudian marah Tidak akan menimpakan Azab dan hukuman. Ya, dan di sini kita jumpai dari dialognya Ibrahim dengan uh, ayahnya. Di sini kita jumpai pelajaran bahasanya sah-sah saja orang yang beriman itu merasa benar. Orang yang berada di atas kebenaran kemudian merasa benar itu satu hal yang sah-sah saja, boleh-boleh saja. Oleh karena itu maka ya, ditegaskan aku khawatir engkau tertimpa azab karena perbuatan-perbuatan yang perbuatan yang enggak benar dan ajakanku adalah ajakan kepada kebenaran dan aku adalah orang yang berada di atas kebenaran contoh yang lain adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya itu orang kafir orang-orang kuais aku tidaklah meminta kalian upah dari ajakan-ajakanku ila almawaddata fil qurba akan tetapi kecintaan karena kekerabatan, tolong diingat. Illa antara'u al-karabata kecuali atau akan tetapi hendaklah kalian mempertimbangkan kerabatan yang ada antara aku dengan kalian. Dan kalian mencintai aku disebabkan kekerabatan tersebut. Demikian juga Wayakul dan uh, <tuh> Nabi mengatakan kisah ini tentang saat Ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Hadza khali. Ini adalah pamanku." Fal yurini imran khalahu. Maka hendaklah seorang itu memperlihatkan kepadaku tentang pamannya Demikian juga Yusuf alaihissalam Menggunakan dan memanfaatkan Hubungan persahabatan dalam penjara Dalam tutur katanya Bersama orang Kepada orang yang bertanya kepadanya Maka Yaitu bertanya tentang Takbir dan tafsir mimpi Yang dialami oleh keduanya Maka Yusuf dalam penjara Punya dua kawan senasib Yang keduanya mimpi Kemudian keduanya minta Agar Yusuf menafsirkan mimpi Dan sebelum Yusuf uh, Alihissalam menafsirkan mimpi keduanya Maka Yusuf memanfaatkan situasi ini Untuk memberikan sisipan dakwah Maka sebelum dijawab eh, Maka Yusuf uh, mendakwai mereka terlebih dahulu Mengajak mereka kepada Tauhid Dengan mengatakan Wahai dua kawanku dalam penjara Wahai orang yang senasib denganku, ku ya, Wahai orang yang Satu derita denganku. ku A'arba pun artinya Kita ini sejenis Kita ini memiliki kesamaan-kesamaan A'arba -kesamaan. ya. pun Mutafarikuna apakah Tuhan yang Berpecah belah itu lebih baik ataukah Allah Zat yang esa dan zat yang maha kuasa Demikian juga di ayat yang lain. Wahai dua kawanku dalam penjara, adapun orang yang pertama di antara anda berdua, maka dia akan memberikan minuman khamar kepada tuannya. Artinya dia akan bebas dari penjara dan kembali melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Adapun orang yang kedua akan disalib dan dimakan oleh dan kepalanya akan dimakan oleh burung dan ditetapkanlah perkara yang ditanyakan oleh anda berdua Maka Yusuf mengingatkan dengan hubungan ya, Hubungan yang menyatukan antara Yusuf dengan keduanya Sebelum memberikan nasihat Dan cara memberikan nasihat semacam ini Itu satu hal yang lebih menyentuh orang yang diberi nasihat Mengingatkan hubungan antara pemberi nasihat dengan orang yang memberikan nasihat Ya, saya adalah ya, Sebagaimana engkau tahu Aku adalah kawanmu Aku adalah orang yang ya, Setia menemanimu ketika dirimu susah Aku Ketika teman-temanmu yang lain Itu pada bubar Akulah yang berada di sampingmu Kemudian barulah kemudian Disampaikan begini dan begini ya, Ketika temannya ini melenceng Terjemur dalam maksiat Maka kalimat semacam ini akan lebih menyebabkan Orang tersebut Menerima nasihat Atau demikian juga mengingatkan Keadaan yang sama dan senasib Sebagaimana Yusuf Sebagaimana Yusuf Menggaris bawai kita itu senasib Maka umumnya Orang itu senasib itu lebih Menerima nasihat Dengan orang yang senasib dengannya Nah, ya, nasihat sabar tentang kemiskinan itu lebih masuk kalau juga disampaikan oleh orang yang miskin. Ya. Dibandingkan disampaikan oleh orang yang tidak pernah miskin. Ya. Ya, nasihat tentang bahaya rokok, wah itu lebih lebih menyentuh kalau disampaikan oleh mantan perokok. Ya. Maka sebelum mengasi nasihat kepada perokok diceritakan ya, saya ini juga. Ya, senasib dengan jenengan mas Sama-sama ya. pokok hebat ya. oh, Bahkan saya ini Levelnya lebih level tinggi saya daripada anda ya. Gini gini gini gini Setelah itu kemudian Menceritakan baru kemudian masuk kepada Kalimat nasihat Ini lebih menyentuh Nasihat lebih bisa diterima ya. Karena adanya Keadaan yang sama Dan keadaan yang semisal Halnya dengan orang yang tidak Sejenis Maka boleh jadi Tidak senasib Maka nilai dari Kalimat-kalimat nasihatnya itu Boleh jadi agak Agak kurang Maka inilah cara-cara Adab dalam memberikan nasihat Yang diajarkan Dan dicontohkan oleh Al-Quran Demikian juga dari Hadis atau dari Asar para Sahabat. Wakianan dan terkadang cara mengingatkan adalah dengan menyebutkan kelebihan yang dimiliki oleh manusia atau kemuliaan yang telah mereka dapatkan atau didapatkan oleh nenek moyang mereka. Di antaranya adalah contohnya adalah ada petunjuk kata. Antak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi sampaikan kepada Abbas saat perang Hunain. Maka ketika perang Hunain di mana kaum Muslimin ketika itu uh, dengan jumlah pasukan yang paling terbesar yang pernah ada dalam sejarah perangnya perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 12,000 orang. Yeah. Sehingga ini menyebabkan Ujuk yeah, Mereka bangganya Mereka dengan jumlah yang banyak Dan merasa dengan jumlah yang banyak Mereka tidak akan terkalahkan Namun ternyata realita yang terjadi Di awal peperangan Para sahabat ini kucar kacir yeah. Tidak ada yang berada di sekeliling rasul Kecuali tinggal beberapa Kelintir orang saja Dari 12 ribu Sehingga Allah katakan jumlah yang banyak Yang kalian miliki Yaitu sedikit pun tidak bermanfaat bagi kalian. Nah, setelah itu Rasul saw ingin menyusun kembali pasukannya untuk kemudian menata kembali serangan dan peperangan. Maka di antara yang berada di dekat Rasul dan tetap berada di medan perang dan berada di samping Rasul adalah sang paman Al Abbas Ibn Abdul Muttalib. Ya, maka Rasulullah SAW meminta Abbas untuk mengumpulkan orang-orang yang sudah bercerai-berai. Ya, gimana cara mengumpulkan? Lihat ya, pesan Nabi kepada pamannya. Ayo Abbas, wahai paman, yaitu wahai Abbas, nadi ashab semuah, tolong panggil orang-orang yang berbaiat ya, ya, bersama Nabi, bersumpah setia kepada Nabi. Di bawah pohon Samurah Yang dimaksudkan dengan hal ini adalah Orang-orang Ansar yang telah berbaikan Di bawah pohon saat Perjanjian Hudbiah Tahun 6 Hijriah Dan Samurah adalah jenis pohon Yang para sahabat ya, Ketika itu Bersumpah setia di bawahnya Kepada Nabi SAW Untuk siap perang ya, ya, Untuk Siap perang sampai tetes darah penghabisan yang bayat ini sumpah setia ini Disebut juga dengan sebutan Bayatul Ridwan Kerana Allah SWT menegaskan Kalau Allah memberikan ridhanya Kepada mereka-mereka para sahabat Yang berbayat di bawah pohon ini Maka Nabi ngajari cara mengumpulkan, Cara ngumpulkan Wahai ashabu semua Wahai orang-orang yang memiliki kemuliaan di mana Allah telah memberikan jaminan ridha kepada kalian Di mana kalian ayo kumpul kemari Maka memanggil orang Supaya semangat untuk kumpul dengan menyebutkan kelebihan mereka Dengan keistimewaan yang mereka miliki Mereka adalah ashabul Orang-orang yang berbayat kepada Nabi Untuk rela perang, siap jihad, perang bersama Nabi Sampai mati dan karena bayat ini mereka mendapatkan jaminan ridha Allah Subhanahu wa Kemudian dalam uh, dalam hadis yang saya itu saya Muslim dari Ibnu dari Abbas radhiallahu anhu yang mengatakan aku hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perang Hunain. Di catatan kaki, Hunain adalah satu lembah antara Mekah dan Taif di belakang di lembah Arafah antara Hunain dengan Mekah kurang lebih Sepuluh sekian mil bahwa masrufun kamaja'a fil Qur'anil aziz dan Hunain itu bukanlah mamnu' min as-sarfi namun munsarif sebagaimana dalam Al-Qur'an ya, maka bacanya Yawma Hunainin fa lazimtu ana wa Abu Sufyan ibn e, ibn Al-Haris ibn Abdul Muttalib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka aku yaitu Abbas Demikian juga Abu Sofyan Ibn Haris Selalu mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kami tidak pernah meninggalkan Rasulullah Abu Sofyan Ibn Haris Di catatan kaki Ini adalah anak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sejumlah ulama mengatakan Bahasanya namanya sama dengan kunyahnya Mohon versi yang lain mengatakan nama aslinya adalah Al-Muhrirah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menaiki bagolnya bagol adalah hasil perkawinan kuda dengan keledai ya, bayda yang warnanya putih catatan kaki ya, kada khalafi hadir riwayat demikian disampaikan dalam red ini Di red yang lain dia adalah bagol bayda ya, Wakala fi akhir bab ala bagoliti ashahbah namanya ashahbah. Kala ulama layur of tidaklah dikenal dan tidaklah diketahui dari Rasulullah SAW. Beliau ini memiliki bagal selain bagal ini yang dikasih nama dengan sebutan mungkin dal dal atau dul dul. Demikian yang kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nain ilhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika.